а ці слова сказані не о вас. Якби в наведених на початку фразах замість пасивних дієприкметників «зняті», «продовжено», «сказані» стояли дієслівні безособові форми на «но», то ці фрази зазвучали б цілком по-українському. Ці кадри знято в павільйоні. Передплата газети журналів «продовжено» ще на місяць. Ці слова сказано – не про вас. Хибно було б думати, що пасивні дієприкметники українській мові невластиві. Вони широко вживаються в ролі означення. Наприклад, зняті в павільйоні кадри були дуже вдалі. Продовжена на місяць підписка дала багато нових передплатників. Сказані не про вас слова були образливі. У цих реченнях дієприкметники, зняті, продовжено, сказані, виступають із функцією означення, а не присудків, якими є слова «були», «вдалі», «дала», «були образливі». Пасивні дієприкметники бувають і присудками в реченні, але складеними, де крім них є особова форма дієслова «бути» або її можна припускати. Я був дуже вражений твоїм учинком. Ти ж бо такий мандрований. Є мандрований. Цей глечик уже розбитий. Є розбитий. Числові особливості дієслова присудка. Дієслова присудок – Звичайно, узгоджується в числі з підметом речення. Якщо підмет стоїть в однині, то й дієслово присудок також виступає в однині. Посадила стара мати три ясені у полі, Шевченко. А множина підмета зумовлює і множину дієслова присудка. На чужину з України брати розійшлися, Шевченко. Проте бувають випадки, коли дієслово присудок стоїть в іншому числі, ніж підмет. Був собі дід та баба. Казка. Здавалось би, що за наявності в цьому реченні двох підметів, дід та баба, дієслово присудок слід було поставити у множині. Але якщо дієслово присудок стоїть перед двома або кількома підметами, а перший підмет стоїть в однині, то й «Дієслово» стоятиме теж в однині. «Був собі котик та півник» – казка. «Дієслово-присудок» виступає в однині також тоді, коли підмет має при собі додаток, що становить із підметом одну підметову групу речення і пов'язується з ним прийменником «з». Гарматний відгумін з першим громом мішався раз у раз – в одних розкатів жмут бажан. Дієслово-присадок буде в однині і тоді, коли за підмет правлять збірні слова. Більшість, меншість, частина, ряд, кілька, багато, чимало, група, низка, решта, половина та інші, поєднані з залежними від них іменниками, прикметниками, в родовому відмінку. Більшість присутніх пристала на цю пропозицію. Кілька відер води бухнуло на вогонь. Коцюбинський. Якщо підмець складається з числівника два, три, чотири іменника, а в реченні мовиться про спільну дію, дієслово-присудок слід ставити в однині. Летить чотири утиці. Грінченко. На полу лежало три чоловіки, пана Смирний. Якщо в реченні треба підкреслити, що особи, які складають підмет із числівником, діють кожна окремо, дієслово «присудок» годиться ставити у множині. «Не вертаються три брати, по світу блукають», Шевченко. Якщо підметом є складений числівник, де останнє слово «один», Дієслово «присудок» може стояти в однині в чоловічому роді або в безособовій формі на ло. 31 солдат вийшов з оточення.